Jara borak dengan orang yang gua tak berapa kenal Salah orang tak barang gua semua dia beda Dah banyak hal Yang lu bedal, Peking pas tu jual Bulan terang Tak sesuai Orang sembarang Ramai kagi penggal Invade lawan infidel Lepas kumpul intel Baru confident Tidak shy Bukan spy Topping in the sky. Cuma lu nobita mata merah Floating in the sky oh, Kan sudah bilang Kenap 20 Sekarang ada kilang Sebelum jadi branding Masuk harus trending Jangan dulu testing Kalau tidak cukup trending oh, Masih lagi standing Buat ucapan seremoni Mahu bukti apa lagi Sudah Bukan if no sileriwan kalau lama jangan skip ikat baru buka flow ni apa kabar? Wis de. Itu rahsiakan hak Okay, kasih cepat-cepat Kasi hantar baris lain dah selamat Misi mahunya berjaya macam Pak Selamat You're sick, jangan lupa sasar yang keramat Light, dicabar mereka Serah bandera Dua dekad peperang kekal Merdeka kunci kuasanya tak pernah kita lena Akan terus bangkit catas revolusi era JEDA Ni Niat pecah, borak kosum ke mana Seboh flex, seboh nak kejar nama Poki taban, nama otak masih bebal Rasa-rasa jadi kebal sebab sorang semua berdantu tak terkini, al jadi bini Mana A-class kata finesse Itu semua A-list Yeah, bigger than the A-list God don't ring, so my bullfish Call me your friend And I can say, who's this? Houston, Celtic tembak roke jatuh Sudah pasti ompten Juki-juki huruf 20 kali ganda long time Confirm I'm in a record, bayar jiwa Kencala the towers Now Jarang gora dengan orang yang gua Tak berapa kenal Salah orang tak kau barang gua Semua dia bedal. Tak banyak hal yang lu berdapat kim past tu jual bulan terang tak sesuai orang sembarang ramai kaki penggal ha, kita ada dah semua boleh boleh semua boleh boleh ha, apa dah gua okay okay gua okay okay ha, lantak korang gua okay okay asal semua seneng kalau boleh dia lebih lah yang boleh sampai lu ketagih masa bersekolah hati masih. Jeliga-liga 20 tahun riwayat saga Kena smackdown Cuda geram amu batista Regista, disnista Spill coffee barista Tastes pidderti bukan macam sista-sista Sinista Paranormal untuk karanamaya sinisa Jangan selesa Senandika spectra Refleksi lensa BC 2020 kau dah kubuat umat Scots, tak emotion macam tak candle Gender, tanda gender, kerandami tak gender Malas cakap banyak takut lirik kena sensor Dalam album aku banyak score Masa depan terandam macam lampu bander floor Kes aku cuba jujur dalam lagu takkan hipokrit Sampai jarang tidur tak kena bagi free profit Kan? Kita sampai mati even malas keluar TV Malas cakap banyak beteku pas bagi timi Jarang borak dengan orang yang gua tak berapa kenal Salah orang takut sama dia badal, dah banyak hal yang lu badal packing pas tu jual. Bulan terang tak sesuai, orang sembarangan ramai kaki penggal. Cuba cak di rap rap blah blah on the way berbla bla alias meraba dalam playlist di sini tak ke bulan macam crypto lepas bearish bullish profit progress steady burst easy flow sexy eli muncul kupon pas poligami prosesi profession bro char professional produktif dua belas tahun program profesional ke PH nasional MPH laju atas nombor satu lapan tujuh di seleko Cara Lain api, lain barang, lain kain, lain lara Berapa lain dah bersarah Tak pernah tunggang ombak, banyak reka cipta Dertung hujung tombak, ramai jatuh sikta Meminta bila baris lemah asah barang Terlalu bergantung pada barang, dapatnya jarang. Jadi kuolah satu ke satu jalan yang lurus Sekarang berisi ya, dulu segaping kurus Jari menari fulus, taipkan ayat lulus Ramai bertungkus lumus, sekali caraku rumus Berapa ramai bintang namun sinar hanya satu Bertukang bikin barang sampai jari hal aku Jarang murah tak berapa kenal, salah orang tak. To conquer without rage is to triumph without glory